Гірські породи Гірські породи складаються з мінералів, які утворюють земну кору. Залежно від способів формування, гірські породи діляться на три типи. Магматичні породи формуються під впливом високої температури. Осадові утворюються під водою з нашарувань різних речовин, зокрема й органічних. Метаморфічні породи виникають у результаті видозмін інших гірських порід. Народжені в полум'ї Інколи гаряча магма проривається з надр землі на поверхню у вигляді лави. Там вона швидко холодна і твердне, утворюючи дрібнозернисті породи, схожі на базальт. Чи повільно охолоджуючись під землею, утворює великокристалічні мінерали. Так виникає граніт. В обох випадках це магматична порода, народжена вогнем. Ті, що вийшли з моря. Дрібні уламки мінералів – органічні рештки і пісок відкладаються шарами на морському дні. З часом вони можуть опинитися похованими під масивом інших порід і тиск зцементує їх у суцільну масу. Породу, що виникла, називають осадовою, тому що вона утворюється з дрібних часток різних мінералів, принесених водою і осілих на дно. Якщо основним мінералом є кварцовий пісок, маємо піщаник. Але Осадові породи можуть виникати з мінеральних речовин, розчинених у воді, наприклад, вапняку, та з решток органічної матерії, наприклад, вугілля. Досить часто в осадових породах зустрічаються скам'янілості. Новезі старого: Породи третього типу виникають з магматичних чи осадових порід під впливом високого тиску чи температури. Таке відбувається, наприклад, коли розпечена магма яка підіймається з глибин, зустрічає на своєму шляху гірські породи і видозмінює їх. У результаті утворюється метаморфічна, тобто видозмінена порода. Сильне нагрівання породжує рівномірну кристалічну структуру, як у мармуру, а високий тиск – викривлені деформовані кристали, як у аспідних сланців. Ілюстрації. Базальт Магматична порода, сформована з вулканічної лави. Стрімко охолоджуючись, вона часто утворює подібні обеліски. Граніт. Великозерниста магматична порода, яка утворюється в надрах землі. Пемза. Легка пориста порода, що утворюється при виверженнях вулканів. Мармур. Середньозерниста метаморфічна порода, яка утворюється з магматичних порід. Сланець. Дрібнозерниста метаморфічна порода, що розпадається на тонкі пластинки Вапняк – осадова порода, яка часто містить скам'янілості Піщаник – осадова порода, що складається із зерен, мінералів, цементованих глиною чи вапном Видозміна гірських порід Нові породи постійно виштовхуються до поверхні землі, де поступово руйнуються, опадаючи на дно озер Річок та морів Під тиском верхніх шарів осади цементуються, утворюючи нові породи, які з часом можуть піднятися на поверхню землі чи піти в глибину, де вони плавляться, знову зливаючись із магмою Під дією високих тисків і температур вони також можуть перетворюватись на метаморфічні породи Утворення гірських порід Викид Ерозія льодовиком Інтрузивна або підземна магматична порода Ефузивна – така, що вилилась магматична порода Річка несе уламки породи до моря Матеріал випадає на дно Шар осадової породи Ущільнений шар породи